אהריבאדי גיט אופ, אהרס טעם דסלאם נאו, וייגת ריל ג'אם גווינד, וולקום ת'ספייס ג'אם, יש יו צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט צ'ייאנס, ת'יוט רם דרופי, אני ארח פה את מיכאל, זהו, כינוי הפלאז? מיכאל, מה קוראים לך היום? זה היה מה, פלאז, פלאז זה איזשהו כינוי שנתתי לעצמי לפני הרבה שנים, אבל אתה יכול לקרוא לי מיכאל, כולם הכירו אותי בתור מיכאל ולא בתור איזה כינוי מוזר. לא, אנחנו מנסים לייבא לארץ את uh, פורמט הפודקאסט, uh, למי שלא מכיר, זה בעצם פורמט של שיחה חופשית, אנחנו לא נהיה פה עם יותר מדי סטטיסטיקות, למרות שאני חובב סטטיסטיקות לא קטן. גם אני. Uh, yeah. Yeah. <laughs> yeah, <man. laughs> אפשר, אפשר לשמוע את השיחה כשאתם uh, נוסעים באוטו, בחדר כושר, במקלחת, uh, בערב עם החברה, הכל תופס. Uh, ובואו נקפוץ ישר לעניינים. לפני כמה ימים היה את המשחק של אטלנטה וגולדן סטייט. באמת. אטלנטה ניצחו, לא בהפרש משמעותי. רציתי לשאול אותך דבר ראשון, מי אתה חושב שקבוצה יותר טובה, אטלנטה או גולדן סטייט? אני חושב שעונה כמו של גולדן סטייט לא ראיתי הרבה זמן. אני חושב שכולנו לא ראינו, לפחות אני בניסיון ה... תראה, 12 שנים זה, זה, זה לא הרבה, אבל זה גם לא קצת. ולא ראיתי עונה כזו של... התקפה ופלואו והגנה, ואם כבר נגענו בסטטיסטיקה אז זה, זה פשוט מטורף שקבוצת התקפה כזו טובה מחזיקה יריבים באחוז שדה הכי נמוך בליגה, שזה כאילו מספר אחד, מקום שלישי בלהחזיק את היריבה באחוז מהשלוש. אין ספק שלאטלנטה יש הרבה יתרונות כרגע, והם נמצאים גם, מבחינת הכימיה שלהם, נמצאים yeah. ברמה מאוד גבוהה לדעתי. אבל... כן, לרמה אני חושב שאני הייתי אחד המבקרים הכי גדולים של מרק ג'קסון, המאמן שלהם בשנה שעברה, מנדאון, מנדאון, you know, אבל לדעתי הוא היה הרבה יותר מטיף מאשר מאמן. Mm -hmm. לא כולם הסכימו איתי, הרבה חשבו שכאילו הוא היה מאמן טוב, אני חושב שהוא היה טוב אומרת, בשביל להוביל אותם לארץ כמו משה, ככה הוא רואה את עצמו גם, כן, להוביל אותם לארץ המובטחת ולעצור שם. איך שהוא קרא לזה, לא יודע אם שמעת שהוא אמר שבאחד השידורים, אתה לא יכול להתלהב מהפרפר בלי לתת קרדיט לזחל. הוא אמר את זה באחד השידורים לג'ייבן גנדי, כשהוא לכאורה זה הזחל אני מניח, אני לא יודע, זאת אומרת... אני מניח, כן, אבל... תשמע, זה לא סוד שהוא יותר מוטיבייטור מאשר מהמי. Uh, אני חושב שהיו לו כמה פגמים במה שהוא ניסה להנחיל בגולדן סטייט למרות שהוא, אתה יודע, הוא לפחות הביא את הפונדמנטל שלא היה שם של ההגנה וזה... כן, זה... הגנתית הם היו טובים גם בשנה שעברה, נכון. ותמיד זה היה כל כך מתסכל לראות קבוצה שיש לה כל כך הרבה כישרון התקפי, נכון. פעם אחרי פעם, אני ראיתי את זה, קליי תומפסון בא ועושה פוסט-אפ, כן, או דברים כאלה, זאת אומרת, באמת, נכון. לא היה קנועת כדור, לא היה כלום, נכון. מזכיר, את, מזכיר קצת את אוקלאומה סיטי של עכשיו, רק פחות אתלטית. נכון, <אד> אני, אני חושב שגם, תשמע, סטיב קר הבין את הפוטנציאל שיש לכל השחקנים שלו ואת הארסנל שהוא יכול להשתמש בו. דיברת על טומפסון שנכון, הוא שם אותו בפוסט שנה שעברה, אבל אם שמת לב, השנה טומפסון יותר הוא דיסטריביותר, הוא יותר מחזיק בכדור, וזה מרשה גם לקרי לבוא אוף דה לזרוק ישר לשלושה או למיד ריינד שהוא פנוי, ותשמע, זה כלי אדיר, כאילו, שבכלל הוא לא ניצל אותו לחלוטין שנה שעברה. לא, אני, אני מסכים, אני מסכים. תראה, בשעה ש... כאילו, בסוף שנה שעברה היה הרבה דיבורים על הטרייד, כאילו, רצו לעשות הרי את הטרייד של קווין לאב נכון. בשנה האחרונה של החוזה שלו, ולפני הקוויליר זה היה דיבור מאוד רציני על להביא אותו לגולדן סטייט, תמורת דייוויד לי וקליי תומפסון. נכון. שלהוריד את דייוויד לי, מן הסתם זה פלוס, אבל קליי תומפסון זה המינוס, ובסוף הם פחדו מזה. כשזה קרה, הרבה אנשים לא היו בטוחים, זאת אומרת, הרבה אנשים היו לגדר, אמרו, מה, איך אתם מוכנים לוותר על כמו... קווין לאב. קווין לאב, אבל אני חושב שבדיעבד הם עשו את ההחלטה הנכונה. אבל אתה יודע, אנחנו תמיד חכמים בדיעבד. כן, אנחנו חכמים בדיעבד, אבל... אני אישית לא ראיתי את הפריצה הזו מגיעה של תומפסון, אני שהוא עשה כברת דרך מאוד מרשימה. אבל אתה יודע, זה אפקט הפרפר, אם כבר הזכרנו פרפר וזטל בהתחלה, זה אפקט הפרפר כי סטיף קר לא היה מגיע, ולא יודע, לא יודע. אז אתה יודע, אני חושב שזה עבד לטובתם, וגם בארבע יש להם את דריימונד גרינד עכשיו, שפשוט... כן, והריסון בארנס, תראה, זה שחקנים שג'קסון קבר, שחקנים שג'קסון קבר, ועכשיו הם פורצים, הם פורצים, היה להם את הקשרות, זאת אומרת... לא יודע, אני מאוד מאמין, אני גם חושב שאחת החולשות, החולשות שאליו, וזה מה שהראינו בקווילירס בתחילת העונה, זה שהוא פשוט לא מספק שום הגנה. הם קוראים לזה באנגלית רים פרוטקשן, הגנה על הטבעת. באמת. פשוט כולאים עליו כאילו הגנת סבסבת, כן? <laughs> okay. <laughs> okay. ולאבד את קליי תומפסון זה לא היה רק לאבד את השלשות של קליי תומפסון, זה היה גם לאבד את ההגנה שלו. נכון, מסכים איתך לחלוטין. זה היה ברצינים. מסכים איתך לחלוטין. האמת ש... טוב, נעבור מפה לנושא אחר. המזרח והמערב, כמו בכל שנה, כבר ביותר מעשור וחצי, שכבר רואים שזה כבר לא טרנד, זה באמת נהיה מצב קבוע, מערב הרבה הרבה יותר חזק. נכון. והשאלה, האם כדי לעשות פלייאוף של 16 הטובות ביותר? ואני אהיה פה קצת... אני אהיה פה ציון נגדי לזה. אוקיי. אני אגיד שיש דווקא יתרון מסוים ב... בשיטת הפלייאוף הנוכחית, למרות שאני אולי הייתי עושה את זה, שיטה אחת שהציעו זה שיהיה את הדיוויזיון לידרס, כאילו ארבע קבוצות הכי טובות בדיוויזיון שלהם, נכון. ורק אחרי זה ייקחו אה, <קבוצות> את שאר הקבוצות, נניח <קבוצות> <קבוצות> עשר הקבוצות שהן <קבוצות> הכי טובות, כאילו משאר הליגה. כן, זה יהיה משש בתים, ואז העשר הבאות כן. <קבוצות> <קבוצות> עם המאזן הטוב ביותר בעצם יעלו גם לפלייאוף, זה, זה הסטרקצ'ר כן. שהם עליו עכשיו. <קבוצות> אוקיי, למה אתה אומר נגד? אני בעד, כן, אבל... לא, אני אומר, אני בעד משהו כזה, אני אומר, אני קצת פחות, אני גם פה קצת פחות ה-16 בעד. זאת אומרת, הטיעון היחיד באמת הרציני שמעלים, כאילו, אתה יודע, מעלים הרי שני טיעונים, ללא לעשות פלייאוף של 16 הטובות ביותר. כי אומרים אחד, קודם כל אתם מורידים הרבה יריבויות היסטוריות, הרבה, אתה יודע מה למשל, כל שנה היה לנו טמאיה מנגד פייסרס, נניח במזרח, כן? זה היה ממש יריבות, זאת אומרת... הקבוצות הכירו אחת את השנייה, היה עניין מסוים בזה שהן נפגשות אחת, אחת עם השנייה, השנייה אתה... בשנים לפני זה, זה כשהיה את פירס נגד יברון, במזרח דברון, או במערב, דברון, אתה יודע, כל השם של פיניקס, אספרס, הלייקרס, כולם, פחות או יותר. Uh... וכאילו ברגע שאתה עושה שש עשרה ביותר, אתה עושה שפלינג כזה, שכל שנה כאילו קבוצות, אתה יודע, פוגשות קבוצות אחרות, ואולי זה קצת מוריד yeah. מהקסם של זה. אפשר להסתכל על זה ככה, אבל בכל זאת, יריבויות זה יריבויות, כאילו בוסטון ולייקר זה תהיה יריבות, ומיאמי וידיאנה זה יהיה יריבות, וזה לא באמת משנה אם יקראו לזה איסט או ווסט, או בייגה שוחט או לא יודע מה. כן, אני מסכים, בסופו של דבר, אז עכשיו אוקלאומה כל פעם יפגשו את, לא יודע, אטלנטה, אז תיווצר יריבות חדשה, פשוט יריבויות שלא חשבנו עליהן עדיין. אני מסכים גם, והאמת שיש איזו תופעה נוספת. שלא חושבים עליה שזו התופעה הכי חמורה שלא עולות ה-16 הכי טובות, וזה דווקא, דווקא הקבוצות שעולות שהן מאוד חלשות, הן אלה שנדפקות מזה. למשל, תסתכל, לא יודע, אני לא יודע איך ברוקלין יעלו השלה, mm -hmm. ברוקלין זאת לא דוגמה טובה כי הם מאבדים את בחירת הדראפט שלהם, אבל בוא נניח שרלוט, אוקיי? אוקיי. Okay. אז שרלוט זה הולכת להיות קבוצה שגם אם היא תעלה לפלייאוף, היא במאזן, ש... כנראה במאזן שלילי okay. לפלייאוף. חמישים <חזר> ומטה נניח, נקרא לזה, לא עכשיו, בו זמנית, אתה יודע, יכולה להיות לך קבוצה כמו הפליקנס, קבוצה שיכולה לנצח 40, 46 משחקים, נכון. לא לעלות לפלייאוף. נכון. והתוצאה אבל, שהפליקנס יבואו ויקבלו בחירת דראפט 14 או 13, משהו כזה. ובינתיים קבוצה כאילו מסריחה כמו שרלוט מקבלת בחירה 16, כשאם היא לא הייתה עולה, היא הייתה מקבלת בחירה 11, 10, משהו כזה. משהו שלא שמים לב אליו זה שכל שנה זה קורה וקורה, ודווקא הקבוצות החזקות במערב מקבלות בחירות שכאילו... יכלו ללכת לקבוצות חלשות יותר, כי הרי, אתה יודע, הסרט של הבחירות בדראפט זה קודם הקבוצות שלא בפלאפט. נכון, האמת, האמת, לא חשבתי על זה. יפה. וזה, אני חושב שזה עוד טיעון טוב, בעצם איננו מסכימים, אני חושב, על ה... שהשיטה הנוכחית היא מגוחכת, אז... אין ספק בכלל. בלי שום קשר, אבל אני חושב ש... זה, זה העובדה שאדם סילבר מתחיל לדבר על הדברים האלו ומתחיל לדבר על לעשות לגיליזציה מסוימת להימורים ב-NBA והוא הוא רוצה, הוא רוצה לקחת את כל הדברים שאנשים, אתה יודע, ממהירים כבר הרבה שנים ולהפוך אותם ושמע, הוא תותח בינתיים, אני לא יודע מה להגיד לך הוא עושה דברים במהירות והוא מגיב לדברים מאוד במהירות אני חושב שהוא טיפל גם בנושא של סטרלינג אז בזמנו נורא יפה ונורא אה, לא, לא, זו לא זו נתן אחרי. לזה לעשות כתם על הליגה כמו שחשבו שזה יהיה בהתחלה. ותשמע, הוא... כל הכבוד. אני מסכים, אבל אני חושב אחרת שלעומת דייוויד סטיירד, שכל הזמן היה לו החלטות שערוריתיות או מעצבנות, כאילו. אה? בשנים האחרונות אנחנו זוכרים את ההחלטה שלו לתת קנס של 250 אלף דולר לספיירס, שהעלו מחליפים שכמעט ניצחו את מיאמי באיזה משחק בעונה, או שהווטו, הווטו המפורסם. על הטרייד של קריס פולה לייקרס. נכון. מצד שני, אני חושב שעד עכשיו, כאילו, אדום סילבר עדיין לא נתקל באמת בהחלטה קשה מאוד. זאת אומרת, אני חושב שאתה יודע, המקרה של סטרלינג זה המקרה קלאסי של להגיב בכל <laughing> הכוח. נכון. <ת Claude> שאלה מעניינת, <מתמים> מה יקרה כשאיזה סופר סטאר בליגה, בליגה, אתה יודע, יעשה איזה משהו לא מקובל, ואז איך הוא יגיב, אתה מבין? כי זו הייתה הבעיה שהיה ב-NFL. עם okay. הקומישניה okay. okay. שלהם, רוג'ר גודל. נכון. Okay. היה שם את המקרה הזה של השחקן שנתן סוכרת <laughs> לאשתו במעלית, okay. uh, במלון בלאז וגאס, כמובן שזה צולם. Uh, בהתחלה הם נתנו לו רשייה של משחק אחד או שניים, ואז כמובן עתרתי עם זי, העלה את הווידאו, ואז התחילה השערורייה. התחילה okay. בלאגן, וכן, כן. כן, הרחיקו <laughs> אותו לעונה שלמה, אבל... יש לנו פה שחקנים די מפורים ב-NBA, לארי סנדרס, שחקן דפקט. מקרה הזוי, מקרה הזוי לחלוטין. תשמע, זה פשוט... אני לא יודע אפילו מה להגיב על זה, כאילו, איך הוא מגיע למצב הזה. אבל אם כבר העלית את ה-NFL, אני חושב שצריך לזכור שדווקא ב-NBA יש לשחקנים את היכולת לערער ולערב גוף חיצוני בעניין. קרה, לא יודע, לפני כמה זמן... אדם סילבר החליט, או יותר נכון, הנהלת ה-NBA החליטה לתת קנס לג'פרי טיילור מה, מהבופקאטס, 25 אלף דולר על דומסטיק פיילנס. צריך לזכור גם, כל הקטע הוא שבאמת ב-NBA השחקנים יכולים לערער על ההחלטות שהליגה עושה, מה שב-NFL לא יכול לקרות. Yeah. הוא גם, ראיתי איזשהו ריאיון איתו מאדם סילבר שהוא... דיבר על הנושא הזה, ואני חושב שיש לו את המודעות להבין שיש מקרים שהם נורא הם, מורכבים, זאת אומרת, אתה לא יכול בשנייה אחת להחליט ולעשות צעד שהוא נורא דרסטי. אני כן חושב שיש לו את המודעות הזו, ואני כן חושב שהוא מבין שיש שחקנים uh, עם, uh, אתה יודע, עם state of mind כזה או אחר. Uh, בעיקרון אני סומך עליו, לא יודע, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה והוא גם ימשיך לעשות עבודה טובה. כן, אני מסכים. אפרופו, אם אנחנו מדברים על ליצנים, מה אתה חושב על בוגי קזנס? בוגי קזנס לפני שבוע היה איזה היילייט די גדול, שבו רואים אותו כרגיל, מניח את הידיים על הירכיים, מסתכל, ובינתיים שחקן בקבוצה היריבה פשוט מקבל מסירה, זה היה בגולדנדסטייד, מקבל מסירה ישר לסע להטבעה, הוא אפילו לא זז לרדוף אחריו. אבל אני חושב שזה קרה רק אחרי שבאמת... יש לו הרבה פעמים את הקטע הזה, אני לא יודע אם זה טעה, פשוט הוא הולך, הוא הולך איזה חמש שניות כאילו בחזרה <laughs> כן, <laughs> להתקפה, כאילו כן. אחרי שהם יהיו בהגנה או משהו כזה. די דרימים והרבה... כזה, כן. כן, ויש לו, לו הרבה גם קטע כזה של פשוט אספת גוף שלו, אספת גוף של כזה, אין לי סבלנות, אני נכון. עצבני, אין לי כוח. נכון. זה, וזה קורה שנה אחרי שנה, שנה אני מסכים שהוא התחיל טוב, אבל אחרי שפיטרו לו את המאמן, עוד פעם זה קרה. השאלה אם... היא... אם אתה כאילו, אתה חושב שזה תירוץ מספיק טוב, הקטסטרופה שיש שם ברמה של הניהול, באמת, שמתערב המנהל שלהם, 아, הבעלים. ביבק, ביבק. לא יודע, כן, ביבק, הוא העלה איזה הצעה שהם ישמרו 4 על 5 בהגנה, כן. והאחרון <laughs> נמחל, כל מיני שטויות, באמת. לגמרי. <אז <ביי> אז, הש, הש, הש, השאלה אם, אם, אם זה תירוץ מספיק טוב בשביל בוגי, אתה יודע, לוותר על הקבוצה השנה, או שהוא כאילו אם, כמקצוען, הוא היה צריך בכל מקרה להיות מקצוען. אני חושב שלא, לחלוטין לא. אני חושב, אה, הפעם, בשנה הזאת, משהו שונה אצל בוגי. אני לא יודע אם ראית לפני כמה ימים אחרי ההפסד לדאלאס, הוא... היה את הרעיון הזה, והיו את השחקנים שהיו yeah. עדיין בלוקר-אום, ושמעו אותם צוחקים וזה, ובוגי העלה שם כמה נקודות מאוד חשובות על האסל ועל ה של הקבוצה, ואז שמעתי ממנו משהו שלא שמעתי בכל השנים What? האלו, הוא אמר שהוא הוא מודה בעצמו שגם הבודי-לנגוויץ' שלו הוא, הוא בווייב שלילי, וגם הוא מתנהג... כמו, ש... כמו מישהו שלא צריך להתנהג והוא מבין שהוא צריך uh, לתת דוגמה לשאר השחקנים, הוא יודע שיש עבודה עם זה. תשמע, uh, אני חושב שסקרמנטו נכנסו ל... לאיזשהו בור שאם הם לא יצאו ממנו בקרוב, אם הם לא יעשו כמה החלטות מבחינת הארגון, uh, yeah. אז אני חושב שיגיע הרגע הזה שבוגי ידרוש טרייד. Uh, למרות שנכון, זה מרגיש נכון, כאילו הקינגס זה הארגון הבא שיעשה את ההחלטה המטומטמת הבאה, אתה יודע, יחתים איזה מישהו על חוזה ממש ענקי, או יעשה Where? איזה טרייד על איזה שחקן שכאילו, יש לו מוניטין טוב, אבל הוא כבר אחרי השיא שלו, אני ממש מרגיש כאילו, הם הפרנצ'ייז, הם כמו הניקס, כמו הניקס של השנים האחרונות, לפני, לגמרי. תשמע, תסתכל מתחילת העונה, לסקרמנטו היה איזשהו... לא צריך להגזים ולהגיד עתיד ורוד, אבל תשמע, בעלים חדשים, פרנצ'ייס פלייר מוכח ושחקן סנטר אולי ההתקפי הכי טוב בליגה. 12 ארבע הם היו. נכון, הייתה להם תחילת עונה טובה. ואני לא מבין כאילו איך אפשר להגיע מזה ולחרב את הקבוצה לחלוטין. דיווק פשוט מתערב בהחלטות שלא קשורות אליו. תשמע, אני, אני באמת חושב שהם חייבים, קודם כל להביא GM חדש, להביא מאמן שהוא סביר ולא, יש כל מיני דיבורים על uh, קריס מלין, לא אוהב לא, לא את ההפתה הזו. Uh, ואם זה לא יקרה, אז אתה יודע, הם באמת יהפכו להיות סוג של מיקס uh, כאלו ואחרים. Okay. ש... ורק עכשיו הצילו את הפרנצ'ייז, זאת אומרת, רק עכשיו הצילו בדיוק. אותו, את זה שהם יישארו כאילו בסקרמנטו, כמעט עפו הרי. בדיוק, בדיוק. זה פשוט, זה פשוט מגוחך, אם אנחנו עוברים באמת לג'י אממ, כאילו לש... לסוגיה של ג'י אז אני רוצה לדבר איתך על ג'י שלדעתי הוא התחיל את די חלש, זאת אומרת עם כמה החלטות לא טובות, הוא העריך חוזה לשחקן. שכאילו, לדעתי הוא לא היה צריך להאריך, ש... או אחרי תהילתו, עשה טריידים שהם לא כל כך טובים, כולל מגה טרייד אחד ממש גדול, שאני מאוד לא אהבתי. <מובן> אבל עכשיו, לקראת <מובן> עונת הטריידים, <מובן> בא, אתה יודע, <מובן> לקחת איזה <קשה> שבועיים <מובן> ועשה טרייד, כאילו כמה, מאמץ שני טריידים ממש טובים. הג'י.אם הזה, אני כמובן מדבר על <מובן> לברון ג'יימס. לברון התחיל את העונה טרייד, באמת, אני לא אהבתי את הטרייד שהוא הביא את לאב. אוקיי, ושהוא החתים את החבר שלו ברז'או לשתי עונות. החלטה כל עונה הוא נפצע, ברור, אבל אז לברון בא, לקח שבועיים מהמשחק, אתה יודע, באמת, לעצור, לבוא ולנהל את הפרנצ'ייז מחדש, עשה את הטריידים, הביא את דימן שומפרט, הביא את ג'ר סמית, הביא בעיקר את טימותי מוזגוב, שמע לעוזר לה, שלו בלאט, ו... אני חושב שזה ממש הצליח, זאת אומרת, הוא ממש... מבחינת חושב... הכיוון של הקווילירס עם הטרייד הזה. אני חושב שאם כבר דיברנו על גולדדסטייט ואטלנטה, שכרגע לפחות נמצאים בפיק שלהם, אם תסכים איתי למילה הזו, כן. אה, האישו מבחינתם, שוב, אה, נעזוב את החוסר הניסיון, כי אה, פלייאוף זה אחרת, אבל מבחינת הפיק, להגיע לפיק באמצע העונה לפני ההולסטאר, זה שם אותך באיזשהו סוג של vulnerability כזה, סוג של פגיעות מסוימת. אני חושב, ש... אבל אירסה אומר שעולים עכשיו, אז זה הכי טוב? בדיוק, אני חושב שעכשיו דברים מתחילים להתחבר. מבחינת לאו, תשמע, כולם ידעו שלאו הוא לא... שחקן ההגנה הטוב ביותר ב-NBA, שהוא שכח לעשות הגנה בכיתה א', כמו שידידנו סימי ריגר אומר. Uh, ידעו מה הם מקבלים, זאת אומרת, הם, הם לקחו את ההחלטה הזו, זה לא שהם חשבו שלאב יהפוך להיות מפלצת uh, שתשלים להם את הפרונט בצורה נורא נורא uh, אידיאלית. אז אני חושב שיש דרכים יותר טובות uh, להשתמש בו. וזה מתחיל להיראות עכשיו, אבל שוב, הם ידעו מה, מה הם עשו עם ההחלטה הזו, זאת אומרת, אי אפשר לבוא בטענות ללאו עכשיו ולהגיד, הוא לא ככה והוא לא ככה והוא לא ככה. הוא נמצא בסלאמפ, yeah. נכון, מבחינת השוטינג שלו, וזה יעבור, תשמע, אימון וזמן ו... ורצון, ולהפסיק להתעסק בשטויות, וזה יעבור, ואני מקווה בשביל בלאט שישמור <laughs> yeah. על המבצר הזה, בחלוטין. Yeah. אני חושב, אחד הדברים שאותי לפחות עצבנו יצ... בקליבלנד, כן, חוץ מזה שהם בכלל עצבנו אותי, זה שהם אמרו לי לגרום, אתה יודע, לרצות שקבוצה של דיוויד בלאט תפסיד, שזה מאוד, זה גרם, אתה יודע, דילמה גדולה כזאת בפנים. <laughs> אני רוצה שהקוולירס יפסיד, ומצד שני אני רוצה שבלאט יצליח, זה היה מאוד מרגיז. אוקיי. אני אומר, הם קבוצה שלא מנוהלת טוב, הם קבוצה שמנוהלת בצורה מטומטמת, אתה יודע, כבר לאורך שנים. נכון. ו... הם כל הזמן מוותרים על העתיד שלהם, אני דיברתי על זה קצת בפורום בזמנו, שהצגתי את מדד האמבה. איך <laughs> קראתי <laughs> לזה? זה, אם אני לא טועה, איך קרא לזה? ערך מעל שחקן אמבה? ערך מעל שחקן, בוא נגיד איך, איך לפי, כן? זאת אומרת, שחקן בינוני. אוקיי. Okay. שבעצם אני טענתי ש... אתה יודע, הערך של חוזה ב-NBA הוא לא ניתן ביחס לשחקן עצמו, אלא למה אתה יכול לקבל תמורת אותו שכר. אוקיי, okay, ולצורך העניינים, אם אני משלם 5 מיליון דולר לג'ייאר סמית, זה לא אותו דבר אם אני אשלם לו 10 מיליון דולר, למרות שהוא אותו שחקן. נכון. כן? ב-5 מיליון דולר הוא כנראה שחקן טוב אצלי, ב-10 מיליון דולר הוא שח... החתמה רעה. עכשיו, אותו דבר לגבי לאב, שהיה את הטרד הזה של לאבה של ויגינס, ו... אני עטנתי בזמנו, וזה היה עוד הרבה לפני שוויגינס פרץ, ועוד לפני גם שידענו אם הוא יפרוץ או לא, אני אמרתי, זה לא משנה. בלאו. השאלה זה לא מי יותר טוב, ויגינס או לאו. Mm -hmm. לאו הולך לקבל 19 מיליון דולר לעונה, וויגינס הולך לקבל 4.5-5 מיליון. נכון. וכשאתה מבין, ושזה לעוד לא 4 עונות קדימה לפחות, הם סוגרים אותו בחוזה אירוק, אתה מבין שזו החלטה דבילית להביא את לאו. נכון. כי פשוט אתה מרוויח יותר מוויגינס, והיית יכול להביא עוד שחקן. אבל אז זה באמת כבר כדאי שאני אשאיר בעבר, כי כבר נמאס לי... תשמע, <laughs> <laughs> בוא נזכור שהקאב״ז עדיין לא סיימו מבחינת ההחתמות שלהם, הם עדיין יכולים להעביר את החוזה של אייווד, <laughs> הם רוצים להביא בקאפ לקיירי ארווינג, ותשמע, זה עוד לא נגמר, אני חושב שהם באמת מתחילים לצבור איזושהי תאוצה לקראת הפלייאוף. לא יודע אם... יכול לקרוא עכשיו מצבם טוב, כל מקרה מצבם טוב, אני נכון, מסכים. נכון, לא יודע אם זה יעזוב, אבל תשמע, למה לא? שיהיה לנו. כן, טוב, אפרופו, אם אנחנו מדברים על חוזים, יש לנו שחקן די מעצבן בליגה, קוראים לו רג'י ג'קסון. <אפור> הוא משחק באוקלאומה סיטי טאנדר, עד עכשיו הוא היה די בסדר, בעיקר מול הקבוצה שלי, מול הספיירס, פשוט כל פעם שהוא שיחק, אני פשוט הסתכלתי, אתה יודע, בדיכאון על המסך. הספיירס קילר, הוא פשוט רץ, אתה יודע, חותך את ההגנה כמו חמאה, קולע, אתה יודע, שלשות, חדירות, מה שאתה לא רוצה. השנה, עם הפציעה של קיידי וראסל ווייסבוק בתחילת העונה, ניתנו לו המושכות בתחילת העונה, הוא הפציץ מכל כיוון, לא כל כך חבל, הקבוצה הפסידה, נכון. ועכשיו, כל פעם שהוא עולה על המגרש, הבן אדם פשוט ירד מהפסים, תשמע, באמת, כל פעם שהוא מקבל את הכדור, פשוט הוא עוצר את כל השטף של ההתקפה, אתה לא יודע, מכדרר, לא יודע, ארבעה-חמישה כתרורים, וזורק פייד גרוע משתיים. כאילו, אני לא... אה... מחצה. זאת אומרת, הוא רוצה להיות שחקן פותח בליגה, לדעתי כמו שהוא משחק עכשיו, רג'י ג'קסון לא שחקן פותח בליגה. אני חושב שהטרייד שהביא את וייטרס לא... לאוקלאומה שם עליו קצת לחץ, כי אני חושב שהוא מבין את הסיטואציה שבסוף העונה זה יכול להיות הוא שיקבל את החוזה יפה או שוייטרס יחליטו לה... להשאיר אותו. אה... כן, הוא קצת השתגע, מסכים איתך. השאלה מה, שוב זה מביא אותנו לשאלת הסוגיה הבלתי נגמרת, המאמן של אוקלהומה, מה... זה זה? אתה חושב שזה זה? מה, אם, אם הסוגיה זה באמת העניין של סקוטי ברוקס, האם הוא מתאים, כן. אני כבר שנים אומר שסקוטי ברוקס לא מתאים. <laughs> שמע, תראה, מבחינה הגנתית צריך לתת לו קרדיט. אופלוום עשיתי, שנה אחרי שנה מציגים את אחת ההגנות היותר טובות בליגה. יש לי, <laughs> יש לי את האתר של הסטטיסטיקות של ה-NBA, ששמרו לי בבוקמארק, אז אני יכול להסתכל, להסתכל פה ב... הנה, את ה שלהם השנה, לא כזה משהו, אבל... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, הם עשירי בליגה, כולל... כאילו, ההגנה העשירית בטובה בליגה. נאי, no, נאי. No. וכו... ואני מדבר איתך, אבל מתחילת העונה... ואם אנחנו נבוא ונצמצם את זה לצורך העניין, בוא נגיד רק ל-15 המשחקים האחרונים, שכבר היה גם את קיי-די וגם את ראסל וסטברוג, mm -hmm. אז אנחנו נוכל לראות, בוא נראה. האמת שהם לא כל כך מככבים, אתה יודע מה? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. גם 10. אז אתה אומר שלא השתנה <laughs> הרבה, אוקיי. Okay. עם רייטינג הגנתי 100, כן. אוקיי, okay. okay. זה, זה ל... ש... מה, זה פר נקודות זה... ל-100 פוזיישנים, או ש... זהו, כן, okay. כשאני אומר רייטינג הגנתי, אז כאילו הכוונה, בדיוק, שמאזנים את זה, okay. אני אסביר על זה רק ממש בקצרה, זה רק אומר שפשוט מאזנים את זה כאילו שיחקו 100 פוזיישנים במשחק. Mm -hmm. הרעיון שבעצם יהיה לנו רייטינג לא, אתה יודע, לא שקבוצה שמשחקת עם המון המ... בצורה מאוד מאוד מהירה, נניח, אתה יודע, וההפרש שלה זה, כאילו, מסיים את כל משחק מ-20 ל-115, okay. היא לא יותר טובה מקבוצה שמשחקת בקצב איטי, אבל אתה יודע, ומסיימת 95-91. כנראה ש-95-61 יותר טובה, פשוט צריך להתאים את זה לקצב. אבל גם עם התאמה לקצב, זאת אומרת, זה לא... אנחנו לא רואים שם כלום. האמת שהם לא נוצצים השנה מבחינה התקפית או הגנתית. בכלל, אם אנחנו אבל מסתכלים על 15 המשחקים האחרונים, אנחנו יכולים לראות שבטופ עדיין יש לנו את גולדן, את, וואו, בראש עם 11.8. קליבלנד 10.2, אטלנטה אוקס 9.8, אתה יודע, החשודים הצפויים, זה כאילו רייטינג נטו. כן, okay. uh, ולחזור למה שאמרת, כן, צריך לתת להם איזשהו קרדיט על ההגנה שלהם, למרות שאני מחקתי את ברוקס uh, באותו רגע מהפיינלס ההוא, שהוא החליט לשים את פרקינס uh, ולתת לו דקות, למרות שזו הייתה ההחלטה הכי לא נכונה לעשות כרגע על המגרש. והיו לי חששות כלפיו, האמת שבאותה עונה אני הייתי בטוח ש... כן, הייתי בטוח כי היה איזשהו קסם, אני ראיתי המון משחקים שלהם באותה שנה, והיה איזשהו קסם והייתי בטוח, לא יודע למה היה לי את הווייב הזה שהם הולכים לעשות את זה, וחלק גדול מזה זה בגללו, תשמע, אני לא יודע. וזאת השאלה שבעצם אני שואל, כאילו... האם הוא... האם הוא באמת מספיק חזק כדי לקחת את הקבוצה הזו קדימה, וכבר עוברות עוד עונות ועוד עונות ועוד עונות, ואנחנו רואים את אותו structure שהבעלים מנסה לחסוך כסף, ולהביא שחקנים ככה, ולוותר פה ולוותר שם. נכון, והדיבור, אתה יודע, כבר הולך ומתחמם על ה-free של קווין דוראנס, שכבר מלפני שנה כבר בעצם בוושינגטון, מדברים על זה שהוא יגיע עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, שנה שעברה, כשהם שיחקו נגד וושינגטון בוושינגטון בבירה, אז uh, הוא הביא, הוא קנה כרטיסים למאה קרובי משפחה וחברים שלו. כן, כן. העונה הזאת, הוא קנה כרטיסים רק לתשעים ואחד, <laughs> אחד הכתבים שאל אותו, מה, מה קרה לתשעת האחרים שהזמת בשנה שעברה? והוא אומר, את זה אני אשמור לעצמי. <laughs> כן, אז מצד אחד, אולי יודע, אם, אם תעשה גרף של כמות האנשים שקווין דורנד מזמין למשחקים כפונקציה של הזמן, אז אולי... אולי אנחנו נסיק מזה שהוא לא הולך לוויזארד, אבל מצד שני, עדיין, כל המשפחה שלו שם, יש דיבור מאוד חזק, וגם יש שם קבוצה מאוד טובה, נכון, עם פוינט גארד אמיתי, באמת, נכון. ווינר, ג'ון וול, נכון, מסכים איתך, הפך להיות, באמת, שחקן גדול, מפלצת. ובאמת, אני חושב ששילוב שלו וקיי-די, בטח במזרח, כן, נכון, אז, שאלה, uh... שאלה אם עד אז יהיה מזרח, בואו נחכה ונראה את זה. כן. <laughs> אבל אני באמת בטוח שזה באמת יהיה שילוב ממש טוב. <שאלו> וזהו, תשמע, עכשיו באמת, אם אנחנו גם מדברים על אוקיי, סי, יש באמת את תחתית המערב, יש לנו את שלוש קבוצות בעצם, קבוצות שתיים עד שבע הן די סגורות שם, כן? <שאלו> זה קשה לראות, הלייקרס, ה... לא הלייקרס, סליחה, הקליפרס <שאלו> זה, כרגע <שאלו> מפסידים הרבה משחקים, אני גם ניתחתי את הלוח משחקים שלהם, ויש להם לוח משחקים ממש ממש קשה עכשיו, עם הגריימי רואוטריפ וכדומה, אבל... קשה לי לראות אותם נופלים עדיין מהפלייאוף, כן? השאלה היא, מי מבין שלושת הקבוצות האלה יצליחו להיכנס? הסאנז, הפליקן או OKC? שמע, מבחינת השואו והוייב הנכון, אני בעד הפיניקס, אישית. באמת? יותר מאשר OKC? תראה, כן. אני, אני חושב שלפיניקס מגיע, אני חושב שבשביל ש... אגב, דיברנו על ברוקס ועל כל העניין הזה, אני חושב שזו תהיה מכה מספיק גדולה בשביל לעשות איזשהו reshuffle אה, בארגון של OKC, ואני חושב, נכון. שזה, חושב שזה יגיע אם הם לא יעלו לפלייאוף השנה, למרות שדורנט היה פצוע וווסטבוק היה פצוע וכל זה. אה, אני רואה את הקליפרס נופלים, זאת אומרת עכשיו במיוחד אחרי שבלייק גריפין עבר ניתוח בכלף, כן. זה הכל פתוח, במיוחד אם אתה אומר שיש להם סקייג'ול, נורא נורא אה, מאתגר בהמשך הדרך. ח... אז... פברואר במיוחד, כן, משהו משוגע לגמרי. הסקייג'ול אז... הכי קשה בליגה. אז תשמע, כן, <laughs> כל שנה אנחנו, כמעט כל שנה אנחנו, אתה יודע, עוסקים ב... לקראת סוף העונה, עוסקים במי הקבוצה השמינית שתיכנס, ותמיד יש לנו איזשהו מרוצים נורא יפים כאלו לקראת הסוף. Uh, אני אישית בעד הסאנס, אתה יודע, אבל אם... Uh, אני אוהד אובייקטיבי, זאת אומרת, אין לי, אני לא אוהד קבוצה מסוימת ב-NBA, אין לי גם שחקנים שאני נורא נורא אוהב, אני פשוט אוהב כדורסל טוב, ולכן מה שיהיה יהיה, כאילו אני זורם עם זה, אין לי, אין לי פה העדפה מסוימת, אבל אני כן רואה את הקליפרס נופלים. כן, האמת שלי יש העדפה מסוימת, אני חושב ש... אני מאמין שלא של... יודע, סדרה, למרות שלהסאנס יחסית יש מצ'אפ יפה עם גולדן סטייט, זאת אומרת אני די חושב ש OKC זו קבוצה יותר חזקה, בשורה התחתונה, בטח בפלייאוף, שאתה יודע, הפוזישנים יורדים, הקצב פוחד. זה יותר עניין של מצ'ופים בפלייאוף, נכון? כן, אני חושב שזה יהווה משחק יותר מעניין, גם אנחנו זוכרים, OKC ניצחו בעצם את גולדן סטייד כבר העונה, כן? היה ניצחון די משכנע. זהו, עכשיו באמת ראיתי את המשחק של OKC נגד הטליפרס, אבל כמובן שזה לא כל כך משחק מייצג, בסוף הרביעי השלישי כבר, אתה יודע, כבר ויתרתי, כי זה היה ממש... קריאה רצינית, אתה יודע, וקיי די על הספסל, uh, מסתבר שהוא בא ואיזה <laughs> uh, ביט ריפורטר של, uh, של הקליפרס בא ואמר שהוא אמר, הקליפרס של פאקינג 네. בכיינים, <laughs> אי אפשר יותר, באמת יש הרבה דיבור על זה שהם uh, קבוצה של בכיינים, אתה יודע, הם, הקבוצה מספר אחת בעבירות טכניות uh, ב-NBA, <laughs> ולא מזמן הייתה לנו גם איזושהי... Uh, פרשייה אחרת, גם רוצים לשמוע את דעתך, מה אתה חושב באמת על ההערות של קריס פול, שבא ואמר על השופטת שנתנה להם שני טכניות, הם קיבלו חמש טכניות במשחק הזה, לא מזמן, שהוא אמר, לא נראה לי, אם נותנת כאלה טכניות, לא נראה לי שזה בשבילה, כל העניין הזה של השיפוט. לא לרמה שלו לדעתי, הוא כבר ככה. האם היה שם ניחור של מיזוגניה? תשמע, אני חושב שכבר הרבה שנים אה, מבחינת... אה, עזוב עכשיו את הפלופינג ואת הזה בצד, אני חושב שקריס פול כבן אדם, הוא, אני תופס ממנו כווינר. אה, ואני חושב שהוא בן אדם הרבה יותר מעל הרמה הזו, ואני לא חושב שהוא צריך להתעסק בדברים כאלו או להגיד דברים כאלו בכלל. אה, אני, אתה יודע, אני גם פחות אוהב קונטרוורסי ושטויות כאלו, ושמנפחים דברים שלא קשורים לכדורסל ומהאמת האמיתית. אני חושב שנוצרת איזושהי מגמה... אה, להגיד שפול ו... והמאמן דוק ריברס הוא מסוג של אובררייטד, לא, לא, לא יודע, לא אוהב את זה, צריך לתת כבוד לאנשים האלו, במיוחד לריברס שהוא מאמן מוכח ש... הוא מאמן מופך, אתה יודע, אבל אתה יודע, הוא משחק גדול בין GMDoc, כן, דוק ה-GM, לבין דוק המאמן, GMDoc, לדעתי הוא ארטני. נכון, צודק, אני לא חושב שהוא צריך לקחת את התפקיד הזה עליו, אני מסכים איתך במאה אחוזים, אני חושב שזה גם חלק מהשליליות שעכשיו הקבוצה מקבלת, זה כי זה נהפך להיות סוג של עסק של דוק ריברס, כן. ההאשמות האלה, אתה יודע, בנפ... בנפוטיזם, כן, שהוא בא ומביא את הבן שלו, זה לא נראה טוב. נכון. וגם, יודע, גם אמרו, אתה יודע מה, אפילו אם עכשיו הוא משחק, אוסטריבר משחק, אגב, סבבה, לא, נכון. אם צריך לעוד משחקים של הקליפרס, הוא משחק ממש כאילו סבבה, עדיין, בסדר. הוא לא פלוס, נכון. הוא לא פלוס אבל, בסדר, כן. אבל הוא משחק בסדר, ועדיין אמרו, אוקיי, נכון, לא, הבאת את אוסטריבר, זה סבבה שהוא משחק בסדר, אבל כרגע יש פרי אייג'נט, נייט רובינזון, נכון. במשחק. ואני זוכר בתקופה שה... שבוסטון בוטון. רצו לגמר של ה-NBA, היה איזה משחק אחד מטורף של נייט רובינזון ביחד עם ביג בייבי דייוויס, ואתה יודע, הוא קפץ לו על הגב, והם איך אתם תקראו לשנינו? הוא אמר, אה, שרק ודונקי, <laughs> כן? <laughs> אז למה הוא לא מחזיר את שרק ודונקי? זה מה שאני רוצה לדעת. למה הם לא חוזרים להיות ביחד עכשיו הקליפרס? גם ככה, אתה פשוט עשית את קבוצת, לא יודע... שחקני השנה ב-2007 במזרח, כן, בקליפר, כן. בוא כבר, נכון, עידו תרגלו, זה, זה כבר, <laughs> אז בוא כבר תחזיר אותו, וזהו, תחזיר את כל הכימיה של הקבוצה הזאת. <laughs> אני מסכים איתך, אני חושב שבגלל כל... תשמע, גם הסיפור של סטרלינג נתן שם איזושהי מכה מסוימת שהם לא ציפו אני חושב ש... אני מקווה בשבילם שהם יתחילו לפתור את הבעיות האלו של הכימיה. יכול להיות שזה רעיון טוב, אתה יודע, להביא את נייט רובינסון ובאמת לעשות איזשהו איחוד עם, uh, עם ביג בייבי. Uh, אבל יש, יש איזושהי בעיה כרגע בקליפרס, ובגלל זה אני, אני חושב שהם uh, ייפלו מה, מהמרוץ של המקום השמיני. אבל uh, אתה יודע, קריס פול... וקריס פול וקריס פול, ודיאנדרה ממשיך להפציץ ולהמשיך <דיאנדרה> ו... ו... בעקומת שיפור המטורפת שלו ואולי ח... כל מה שחסר זה איזשהו מהלך קטן אה, יכול להיות כמו שאתה אומר להביא את נייט רובינסון או אולי איזשהו מהלך אחר שיחזיר לה, לקבוצה הזו את, ה... את הבנזין שהם צריכים ואנחנו נראה מה, מה קורה עם זה כן, תראה, בשורה התחתונה, אם אנחנו מסתכלים על זה, עכשיו הם, אתה יודע, טיפה בסלאמפ, אבל נכון. אם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה באמת של כל, ה, של כל העונה, הנטרייטינג שלהם הוא בין, כאילו, בין הכי גבוהים באמת בליגה. זאת אומרת, ונכון שזה לא, אתה יודע, זה לא מספר הכל, נכון. הסטטיסטיקה הזאת, זה באמת נכון. לא מספר את הכל, אבל יש קורלציה לא רעה בין ניצחונות, וגם אפילו הצלחה מסוימת בפלייאוף, לבין הנטרייטינג בסוף העונה, ולא סתם גולדן סטייט ומייד אחרי כאילו דאלאס וקליפרס. נכון. זה בהחלט מעניין לראות מה ימכה עם זה. אגב, אפרופו דאלאס באמת, mm -hmm. מה, מה אתה חושב על הטרייד של רונדו? זאת אומרת, צריך לזכור גם שהורידו באמת את ברנדון רייט, שהוא היה נהדר מהספסד בשבילם. נכון, הרי... הורידו את ברנדון רייט, וכרגע מבחינת העומק בפרנקורט שלהם המצב נראה עגום. יש להם את uh, צ'ארלי וי שיכול, uh, אתה יודע, יכול uh, לזרוק uh, כמו שצריך, אבל uh, הוא לא, אין לו הגנה, הוא שכח uh, לעשות הגנה בכדי ג' והוא שכח איך לעשות ריבה מזמן, והוא סוג של, uh, סוג של נקודה רגישה אצלהם שהוא מבין את התפקיד שלו, אבל הם uh, לא נותנים לו יותר מדי דקות כי הם יודעים גם למה מסוגל לגרום. Yeah. מבחינת רונדו תשמע, עכשיו הוא לא שיחק, הם קרעו, הם היו בטירוף, אז כאילו אני לא יודע מה... אני חושב ש... קודם כל יש בעיה מסוימת בדאלאס, שיש לנו את רונדו, מונטיאליס ופרסונס, שבשביל להיות הכי אפקטיביים, הם צריכים את הכדור ביד. ושלא נדבר על בריה מהספסל ודבי נריס, שגם הם שחקנים שצריכים את הכדור ביד. למרות שרק הערב עכשיו פרסון הביא את הניצחון. נכון, נכון. אבל הסיפור של פרסון זה השנה לפחות, זה החוסר רציבות שלו. יכול להיות שעכשיו תהיה איזה סוג של רגיעה בגלל שרונדו טיפה נפצע, אבל בוא אני לך משהו, לא יודע אם שמת לב, רונדו אכן קשה לו להתאקלם מבחינת ההתקפה בדאלאס, והספייסינג שלהם באפקורט הוא בעייתי מאוד כשהוא משחק, אבל... דלאס, מהרגע שהוא הצטרף אליהם, ירדו כמעט עשר נקודות בדיפסיב איפישינסי, כפי שאתה מודע היטב לסטטיסטיקה הזו, והם ירדו ל-93 מ-103. זאת אומרת שאם הם יצליחו לפתור את הבעיה של איך לנתב כמו שצריך את רונדו בהתקפה ואיך לגרום לזה לעבוד, אז אני חושב שהתרומה שלו בהגנה לטווח הארוך תואיל להם גם בהתקפה. יותר מאשר, כן. כן. כן, והוא עדיין, תשמע, הוא עדיין uh, מוסר מאוד מאוד מחונן. נכון. למרות שאתה יודע, ביקורת מסוימת שיש לי על רונדו, כן. uh, וזו ביקורת שהעלו גם נגד לאב שהוא מאוד רודף סטטיסטיקות, ואם תסתכל כשהם משחקים את המשחקים, הרבה פעמים יש לו מסירות באמת אדירות, אבל הוא לא אוהב להשיג הוקי אסיסט. כן? כאילו את המסירה שמביאה למסירה שמביאה לסל. הוא אוהב לתת את המסירה שישר תביא לסל. נכון. תבין, מה שנותן לו את הקרדיט. נכון. הוא פחות אוהב לתת את המסירה שכאילו אחרי זה מישהו ייתן עוד מסירה, ואז כאילו הוא לא מקבל מזה כלום לכאורה, כן? איי... הוא מחפש תמיד את המסירה הישירה, ככה אני מרגיש פחות. יש, יש משהו במה שאתה אומר, אבל העניין הכי גדול אצלו זה שהוא שחקן שרוצה למסור. בואו בוא נתחיל מזה, זה זה הפנדמנטל הכי חשוב אצלו, והוא מבין ששחקנים יעשו הכל בשביל לקבל את המסירה שלו, הוא יודע איך לנתב את זה כמו שצריך. השאלה איך זה, איך זה מתחבר עם, עם מונטה אליס, ותשמע מונטה אליס בפיק אנד רול עם לאב וצ'נדלר, זה אחד הפיק אנד רולים הכי איכותיים בליגה. אז אתה יודע, אם, אם הם באמת יצליחו למצוא את המקום של רונדו ופרסונס, גם ימצא את עצמו ויתחיל לתת פרודקשן ب... בסוג של יציבות מסוימת, ולא משחק אחד ככה ומשחק אחד ככה, אז uh, קבוצה מפחידה לחלוטין, במיוחד אם הם יצליחו להביא uh, עוד קצת עומק לספסל, כי כרגע הם לא, הם לא מפתחים מספיק את ה-roleplayers שלהם yeah. לדעתי. אני מסכים. ו... אפרופו, מונטי אליס באמת משחק נהדר השנה. עונה נהדרת, אבל... עונה נפלאה שלו, תקשיב. עונה נפלאה, הממוצע שלו זה 20.5 נקודות, 4.5 אסיסטים ושני ריבאונדים. האמת שהוא בין השחקנים הבודדים בהיסטוריה שכולאים כל כך הרבה נקודות ולא הופיעו במשחק האולסטאר. נכון, הוא, הוא קיבל פחות קולות מג'רמי לין, כאילו, מה נסגר אתכם? זה, לא, ג'רמי לין זה הצבעות מ... אתה יודע, <laughs> סין והונג קונג וזה וכאלה, וגם בכלל מצביעים של הלייקרס, כן, שהם <חזק> מאוד חזקים, אבל אם אנחנו באמת מדברים עכשיו על האולסטאר, אז בדיוק הבכיין הגדול, דמיאן לילרד, נכנס, נכנס <חזק> לה... <laughs> למשחק האולסטאר, <חזק> ומי שלא יודע, דמיאן לילרד, אני ראיתי את זה, הוא פרסם באינסטגרם, <חזק> אחרי שהקומישיונר, אדם סילבר, הכניס את בוגי קזנס לפניו, <חזק> <חזק> בעקבות הפציעה של קובי בריינט, הוא פרסם, אין בעיה, כל החיים לא האמינו בי, המצביעים לא חשבו שאני מספיק טוב, המאמנים לא חשבו שאני מספיק טוב, אחרי זה בהצבעה של המאמנים, ועכשיו הקומישיון חשב שאני לא מספיק טוב, לא משנה, whatever, okay. כן? אחרי זה הוא כמובן מחק את זה, ועכשיו, <tch> באופן אירוני, הוא נכנס למשחק, ואז הוא אמר, אני מאוד מרוצה, כן? כן, okay, day... ראינו את הווידאו the... שלו the... כשהוא the... אומר שהוא... יצא די קטן. מרגיש שהוא דיסרספקטד <laughs> ו... הוא לא, אתה יודע, הוא אומר על עצמו שהוא לא הייטר, אבל uh, הוא חושב שמה שהוא נותן העונה, כאילו צריך uh, לשים אותו בב, ברשימה הזו. Uh, כן, הוא באמת יצא ילד קטן, שמע... ויותר ממש, קיי די, קיי די בזמן האחרון, אגב, ממש מפציץ, כאילו, עם ההצהרות, כן, אחת ההצהרות שהוא הצהיר זה, הוא אמר בטוויטר, מי שחושב שלא מגיע לי המקום שלי באולסטאר, מוזמן לשחק נגיד אחד, אחד מול אחד, אחד כן. מוזמן לשחק נגיד כן. אחד מול אחד, ועכשיו חשבתי, טוב, איפה יש את הקללה, ליטל בי זה איזה ראפר הזוי לגמרי בארצות הברית שאמר לקווין דורנט, זה צחק נגדי אחד מול אחד, אחרי שקווין דורנט פרסם בטוויטר מי זה ליטל בי, מי בכלל שומע את הזבל הזה, ואז הוא הטיל על קווין דורנט קללה. קללה שהוא לעולם לא יזכה באליפות עד שהוא לא ישחק נגדו אחד מול אחד. כמובן, כמובן. קיידי כמובן נמנה, ומאז כמובן הייתה לו פציעה, לא לקח שום אליפות, אבל ללא וכמובן זכור השיר הגדול, אולי אני אכניס את זה אחרי זה בעריכה, את פאק קווין דורנט, הוא פאקינג דו ראק. בסדר, נראה. שים לי על הקורט. סקור עורמי. איזה טופנד ראו פוינט. I like רגליישן. And I love JZ. But all red sad I'm a KD. מה? אתה יודע שהוא זורק שם, הוא נמצא לבד, הוא נמצא לבד באיזה אולם ספורט ומפספס לייפים ועושה זין למצלמה ואומר פאק קווין דורנט, לא ספק. אז הדבר הראשון שאני חשבתי זה האם ליטל בי יבוא וינסה להכניס קצת לקווין דורנט ולקחת את המקום שלו באולסטאר. בינתיים ראיתי שיש שענות מגורם אחר, מר קיובן אומר שהוא ינצח את קווין דורנט באחד על אחד, אחרי שהוא כבר ניצח את... שצריך כבר דעה כזה, זה הגבול. טוב, מר קיובן קצת עף על עצמו בכל הזדמנות שיש לו, אבל הייתי רוצה לראות את זה, אתה יודע מה? הייתי רוצה לראות את זה. כן. אז זהו, זה מוביל גם באמת לאירועים של ה... אגב, אתה יודע, בשנות ה-60, חמישים המאוחרות וה-60, היה תחרות של אחד, אחד על אחד, באולסטאר. וואלה. זה קטע לא ידוע, ועכשיו, אתה... נכון, היית חושב שהזוכה, לא נותן את זה פעם אחת, או שתי פעמים, משהו כזה, אבל היית חושב שהזוכה זה יהיה ביג-מן, נכון? זה מישהו שיכול לדחוף עם הגב לסל. אוקיי. אבל אם אני לא טועה, לפחות עד לשלב של הגמר, הגיע רכז. הגיע איזה רכז שהיה לו משחק פוסט ממש טוב, שכאילו כל פעם הוא קלע מרחוק, וזה היה דווקא די מעניין, באמת רוב הקרב זה היה, זה היה די מצחיק, כן? זה היה איזה מין גמד כזה מול ענק שמנסה לדחוף אותו לסל, אבל yeah. לא יודע, אולי עם חוסר העניין שיש כבר היום ב... גם במשחק וולדסטאר וגם בתחרות הטבעות, אולי... אולי הגיע הזמן להחזיר את זה. Right. אני חושב שהדבר שה... היחיד שמעניין כרגע, זה תחרות השלשות, ששם באמת סופרסטארים באים ומגיעים. אני אעבור זריז על, ה... על... על מי שהולכים להופיע, הולך להיות לנו את מרקו בלינלי, שהוא היה אלוף של השנה שעברה. זה ההימור שלי אגב, תרשום את זה. באמת? <אח> מרקו <אח> בלינלי? אני ארשום את זה. תרשום <אח> <אח> את זה, תרשום את זה. יש לנו את סטפן קרי, אני לא חושב שסט... שקרי לוקח. קרי הוא ממש טוב תוך כדי המשחק, אבל אתה יודע, יש... אין לו חניקת זריקה כאילו של אוטומטית, בלי תנועה, לקחת כדור וזה. אני חושב שהחבר השני שלו לספלאש בראדרס, קליי תומפסון שהופיע, <תקן> יש, סיכוי... כן, יש לו סיכוי יותר טוב, פשוט כי הזריקה שלו זה כמו, כמו שתיקח מתוך אה, וידאו שמסביר איך לזרוק, <תקן> נכון? פשוט ככה הוא זורק, שחקנים אחרים שהופיעו שם, ג'יימס הרדן, קיירי ארווין שכבר זכה בתחרות הזאת, <תקן> וסלי מתיוס, ג'יי ג'י רדיק שהוא מעולה, וכמובן מספר אחד, קייל קורבר. <תקן> קייל קורבר מהאוקס, שזה בעיניי טירוף, אם אני מסמן מישהו שיקח את זה, לדעתי זה או קליי טומפסון או קייל קורבר. The Great American Hope, baby! כן, okay, תשמע, הוא, הוא נהדר. כל, כל משחק שאתה יודע שהוא מקבל את הכדור, אין, אתה יודע שאם לא יעמדו לו על הפרצוף, זה הולך להיגמר בשלושה, לא משנה מאיזה מרחק. ראיתי את המשחק של גולדן סטייט נגד אטלנטה, ללא ספק, אתה יודע, מאצ'אפ השנה, כן, שתי במקום הראשון בקונפרנס. נכון. Um, פשוט זה היה מטורף לגמרי, קליי תומפסון שמר עליו, אבל כל פעם שהוא איבד אותו אפילו לצד אחד, בום, שלשה על הפרצוף. נכון, <laughs> אני חושב אבל שהשינוי הכי גדול שהוא עשה, אה, מרק אובר, זה בגלל, אתה יודע, כל, ה, כל ההתקפה הקבוצתית והמסירות הבלתי פוסקות שבודנהולצר הביא לקבוצה, אני חושב שהוא הפך להיות שחקן עם, עם אינטליגנציה נורא גבוהה, זאת אומרת, שאם ראית לפני המשחק מול גולדן uh, סטייט, הם שיחקו נגד וושינגטון uh, וויזארדס mm -hmm. ולקורבר לא הלך במשחק, היה לו אחד משש או אחד משבע מהפילד גולד מה, מה, מה, מה uh, מהזריקות שלו ובכל זאת הוא סיים עם uh, שישה אסיסטים ש, שכולם היו, כשהוא הבין שאין לו, uh, אתה יודע, זריקה פנויה או שזה לא נראה לו שזה המשהו הנכון הוא פשוט מסר את הכדור לבן אדם הנכון וזה מה ש... זה השינוי שהוא עשה, זאת אומרת, הוא הפך להיות מעבר לשחקן שלוקח וזורק שלושות, הוא ידע איך לה, לה, להתאים את עצמו למערכת הזו בצורה מושלמת, וכן, יש לו עונה נהדרת, שמע, האחוזים שלו מפגרים לחלוטין, לחלוטין. אני, אני, אני ממש מסכים. אגב, משהו אבל, זאת אומרת, טיפה מדאיג אותי לגבי אטלנטה, אני חושב בפלייאוף, כן. כן, בגלל שכאילו, אין להם את, ה, את הכוכב הזה, מה okay. שנקרא. אוקיי. Okay. אז יש מין איזשהו חשש, זה כאילו חשש כל הזמן מעלים שלא היה להם go to guide, כן? או משהו כזה, אני לא, לא יודע אם זה כזה מבוסס, אבל זה משהו שכן, גם לי כאילו, עדיין יש חשש מסוים ממנו, כן. אני עדיין צריך לראות אותם בפלייאוף. זו טענה מתקבלת, אבל... שמע, 18 שנים עם פופוביץ', שזה לא משהו שהולך ברגל ולומדים המון, ויש להם, להם יכולת לעשות כל כך הרבה דברים. Uh, אני חושב שדווקא החולשה שלהם זה הריבאונד, כי אם הם, uh, אם הם משחקים מול uh, שני ביגמנים שיודעים לקחת ריבאונד, המספרים... ממפיס. כן, המספר, ממפיס ואנטוני דייוויס והשיק, והמספרים שלהם לא... זו חולשה מסוימת שיכולה להיווצר, אבל מצד שני, תשמע, לא יודע אם ראית את המשחק שלהם נגד אינדיאנה, שמו את איברט על, על פרו, פרו אנטיץ', לקח אותו לשלוש. שזה פינה בעצם מקום לטיג לקחת וישר עד לליין לקחת את הדיין לבסקט ולשים את הסל אחי מה שמצחיק זה שגם עם שרודר שהוא אחלה פרוספקט ויש לו עונה, אמנם לא מקבל תמיד דקות אבל יש לו עונה יפה והוא אחלה פרוספקט בשבילם וגם הוא, הוא פשוט נכנס ועושה את אותם תרגילים והוא, והוא מקבל את הדרך הזאת לסל גם כשאיברט עבר uh, לשמור על מילסאפ, אז ראינו את מילסאפ הולך ונוטה יותר להרחיק את, uh, את איברט, ושוב פותח שם את כל העניינים ונותן אפשרות... או למייק סקוט, או לקורבר באמת לדפוק את השלושה, או לתת לרכז ללכת עד הסוף ולקלוע סלווה, זה דבר יפה בעיניי, יפה מאוד. מייק סקוט, אני אציין אותו רק בקצרה, ל-regional manager, וכל פעם באמת, כל פעם שאני את השם שלו, ישר אני חושב מייקל סקוט מהמשרד, זה רואה אותי מצחוק. וטוב, אנחנו כבר קצרים בזמנים, אז בוא, סבב השאלות המהירות, באמת רק לסיום, מי תחשוב באמת שתיקח את המזרח? אני רוצה להאמין ש... האוקס יעשו את זה, אני חושב שנראה פיינלס של אוקס נגד קליבלנד ואני חושב שאם אטלנטה רוצים לעשות את הצעד הזה הרי כולנו יודעים שבשלוש שנים האחרונות סיבוב ראשון, שבע שנים כבר בפלייאוף ונתקעים באותו סוג של קבוצת פרינג' כזאתי אז אני חושב שאם הם רוצים לעשות את הצעד הזה זה עכשיו, במקום ראשון, יהיה להם יתרון בטיעוד וקליבלנד עדיין לא יהיו מחוברים, אתה יודע, זו ראשונה אם הם רוצים לעשות את זה, זה השנה, ובאמת לקחת את הצעד הזה קדימה. אז אני... האמת ש... אני גם, אני גם מרגיש שזה אטלנטה. אני חושב שקליבלנד ממש קרובים מאחורה. תראה, תמיד יש סיכוי שלברון יתפוצץ. נכון. אתה מבין? ואז כאילו, ואז לא משנה כלום. זה לא משנה כלום. כשברונים יתפוצץ, הוא גומר את המשחק, וזה... כולנו זוכרים את משחק 6 נגד בוסטון. נכון. שהוא כלה כמה? 45 נקודות? משהו כזה, נכון? 30 נקודות במחצית? מצטי. אחד זה מה בצד שני במערב, ופה כבר אני יכול להגיד לך מראש, אני עדיין מהמר על הספארס, אני מאמין בספארס. אז אני אגיד לך שאני איתך בהחלטה הזו, למרות שיש סיכוי שגם הממפיס יפתיעו השנה. ממפיס, לא, לא ספק חזקים, אף אחד מאיתנו לא נותן שום כבוד לגולדן סטייק. לא, לא נכון, נותנים כבוד, נותנים כבוד, אבל... אני חסיד של פופוביץ' ואני נורא אוהב את המשחק של ממפיס וזו קבוצה שתהיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד איתם אבל שוב צריך לראות כל ההגרלות, לראות מה יקרה ונראה. טוב, פה אני מסכים איתך במאה אחוז. תשמע, מיכאל היה תענוג לארח אותך פה לפודקאסט. היה כיף, אני רוצה להגיד הרבה ריספקט על היוזמה ואני מקווה שנהנה מעוד הרבה תוכניות עם הרבה אורחים מגוונים וכל הכבוד. שאוט אאוט, שאוט אאוט לפורום NBA בתפוז. יא בן! שאוט אאוט, שאוט אאוט לקינג לברון ג'יימס, היוזר האהוב עליי. ויאללה, היה כיף לארח אותך, יום טוב. גם לי, יאללה ביי. תודה רבה לכל מי שהאזין לנו. ניתן למצוא את הפודקאסט באתר israbal.blogspot.com או למצוא אותנו דרך פייסבוק. ויאללה, ליטל בי, קח את זה מפה.